Випуск перший. Деко. До біографії Віктора Забіли. Радянське літературознавство, 1969 рік, номер 6 Кирилюк. Невідома збірка творів Віктора Забіли. У книзі «Кирилюк» слово віддане народові. Київ, 1972 рік. Деко. Солов'ї співають на світанні. Київ. 1988 рік. Значиться деко і в переліку матеріалів про Леоніда Глібова. Якщо для висвітлення постаті Віктора Забіли, редакція Української літературної енциклопедії, на рівні з творами Івана Франка та відомого літературознавця, лауреата Шевченковської премії Євгена Прохоровича Кирилюка і ще декого, використала також відповідні матеріали з творчого доробку Олександра Дека, то тут додаткові коментарі, як то кажуть, зайві. Вельми високу оцінку творчого доробку Олександра Дека, в якому висвітлено життя і творчість Віктора Забіли, висловив також відомий критик, літературознавець і поет Степан Крижанівський у ґрунтовній статті «Віктор Забіла. Поет. «І літературний герой», опубліковані у журналі «Київська старовина», номер 6 за 1993 рік. Ось кілька прикладів. Ми недарма додали у заголовку «І літературного героя», бо і справді перша думка, яка напрошується після знайомства з життям і творчістю поета, така. Тут матеріалу на цілий роман. Але і в цьому життя нас випередило. Такий роман, точніше повість, уже написано. А автор твору, він же і шукач нових біографічних відомостей про поета, Олександр Деко. Повість «Солов'ї співають на світанні» видана 1988 року, а стаття «До біографії Забіли вміщена ще 1969 року у радянському літературознавстві малоким мало ким помічена. В цілому ж ті нові дані, які здобув Деко, ще досі не ввійшли у літературний вжиток. Ба не помічена її кричуща помилка, яку виправив дослідник. Надія Миколаївна Забіла – це мати, а не сестра Забіли. Сестрою вона названа і в Шевченківському словнику, Том перший, 1976 рік. Але повернемося до фактів біографії Забіли, особливо новознайдених, адже принаймні половина його віршів має автобіографічний характер. Якщо досі чимало відомостей про його життя будувалося лише на здогадах, уривчастих згадках а то й зовсім не були ясними, то праця Дека до біографії Віктора Забіли «Радянське літературознавство, 1969 рік, сторінки 71-74» вносить у них повну ясність і визначеність. Автор добре покопався на Чорному дворі науки, в архівах та музеях, і ця праця принесла багато нових фактів. Так само повну ясність внесено і щодо термінів проходження військової служби. У вересні 1825 року Віктор Забіла вступив до Київського драгунського полку. Тоді ж держав звання унтерофіцера. В тому ж році – звання юнкера і аж через три роки – корнета. І щоб одночасно спростувати іменування його «Токорнетом» то навіть майором у Мировця Деко виявив документ, що він на початку 1834 року звільнений зі служби за домашніми обставинами у чині поручика. Раніше було сказано, що редактори і цензори свавільно скоротили перше видання повісті «Журливий заспів». Тож, наведу бодає кілька прикладів, щоб ними проілюструвати Чого ж саме боялись оті перестрахувальники-видавці? Про все це мені розповів сам Олександр Деко і навіть показав понівечений рукопис повісті.